Det var spännande det här att sitta här själv och prata med en mikrofon. Eh, ibland så kan man ju börja fundera på hur man mår eh, egentligen. Men det eh, finns inte tid för det nu tycker jag. Utan jag säger som vi brukar säga. Klapp, klapp och klapp. Hej vänner och välkomna till avsnitt fem av Sanningen. Det är Kristoffer som talar och jag har idag inte med mig min kära syster. Hon har ja, blivit fast i dingle, skulle jag tippa, med alla kurser och saker som rör sig runt omkring där i skogen. Inte för att jag har några förutfattade meningar, absolut inte, utan det är ju enbart så som det är. Men jag vill ju ändå inte låta en vecka gå förbi utan att vi ska prata lite. Men dagens avsnitt blir något kortare då i den bemärkelsen. Jag ska börja med att säga så här att vi har ju ofta nu släppt sanningen, avsnitt av Sanningen på torsdagar eller fredagar- och det har blivit lite svårt för oss att hinna med allt med tanke på att vi bor en bit ifrån varandra, jag och Martin. Och hon har ju fortfarande inte fixat varken internet eller telefon eller surfplatta eller vad man behöver för att faktiskt skypa in ett samtal. Så att det är IRL som vi har fått träffats och gjort de här avsnitten då. Förhoppningsvis så kommer väl det lösa sig framöver här så att hon faktiskt tar sig i kragen och införskaffar lite nya tekniska grejer. Men tills dess så har vi gjort så att lösningen, den absolut bästa lösningen är att vi träffas och att vi sitter ner och att vi köter om någonting och har lite trevligt. Så att vi har bestämt så att släppa sanningen från och med nästa vecka då på söndagar. Så att ni får avsluta veckan med oss och det hoppas jag verkligen att ni gör och att ni tycker att det här har varit ett trevligt hängen så länge. Det är ju det vi hoppas och tror att vi någonstans långt djupt där inne kan förmedla någon slags rolig stund. Och så har vi ju inte mer än ett halvtimmes avsnitt så att ni behöver inte stå ut med oss så jättelänge med allt babbel. bästa kan drabbas av en förkylning och det är ju det jag har råkat ut för så att om jag snyter lite så vet ni varför det är inte för ploj eller skoj skull. utan det är faktiskt för att jag har en snuvig näsa. Som sagt vänner sanningen från och med nästa vecka kommer att landa på söndagar har vi tänkt oss och eh, ni vet om att vi har vår gmail, sanningen.podcast at gmail.com Skicka era förslag på vad vi ska köta om. Det var väl lite det jag skulle komma in på nu också. Sen har vi också en Twitter-profil som heter sanningen podcast. Så gilla och följa oss där så kommer ni också se de senaste avsnitten och det som dyker upp. Och som vanligt så finns vi på iTunes, i poddappen och på Youtube. Vi har de tre plattformarna som vi tänker att så vi tänker och inkluderar så många som möjligt som lyssnar på olika sätt helt enkelt. Så med tanke på att det är bara är jag som tjatar idag så ska jag inte hålla er på tråden så länge. Men det var en sak som jag tänkte på för inte alls så länge sedan. Som jag ändå tänkte att ja, det här vill jag prata om idag nu när vi... Nu när jag är själv här då. Så jag får prata med mig själv. Det är då man får de bästa svaren har jag hört. Eh, sanningen är ju i grund och botten en tv- och filmpodcast. Det är där vi försöker hålla ribban. Eh, men jag gör ju så på fritiden att jag är ju ganska tv-spelsintresserad också. Jag skriver för en spelhemsida som heter spelnyheterna.se. Eh, jag var en av fyra som en gång i tiden startade Nintendo-bloggen. Och skrivit för det. Eh, och har spelat tv-spel egentligen i större delen av mitt liv allt från Nintendo till Playstation till Xbox liksom. Så att det har alltid funnits en vital känsla, liksom en vital punkt för mig och tv-spel. Det är viktigt i mitt liv. Så att här om veckan, det måste ha varit, ja en vecka sedan, kanske två veckor sedan så pratade jag med två goda vänner på Skype som jag brukar göra. Det har nästan blivit en med tradition att man pratar med sina kompisar på Skype nu för tiden. Så att det är ju och härligt att både dem och det finns. Helt enkelt. Eh, och det är ju också genom Skype genom tv-spel och skrivandet som jag egentligen hittat många goda vänner som jag idag betraktar som bland mina bästa. Liksom. Så att det, det känns gott eh, att veta att fler där ute faktiskt håller på och gör någonting. Men <laughs> i alla fall när jag pratade med dessa då så fick jag tips om att titta och kolla in ett spel som heter Life is Strange. Och det här är ett spel som Square Enix tillsammans med Dot Nod. Jag tror, jag hoppas, tror och hoppas att jag uttalade det rätt i företaget. Det är i alla fall de som har utvecklat detta då. Och det är ett episodbaserat storydrivet äventyr egentligen. Du bestämmer vilka val... Du gör i din resa helt enkelt ifall du väljer att stötta en person eller gå emot en person etc. Lite som Telltales eh, spel har gjort. Att de ger dig val helt enkelt och så utformas historien eftersom, eller efter, du, efter du gör dina val och vad valen får för konsekvenser. Men det som verkligen sätter en twist och en spin på Life is Strange är ju att du faktiskt kan ångra dig. Du kan spola tillbaka tiden, du har nämligen kontroll över tiden. Så att vissa val som du kanske inte är helt nöjd med så kan du spola tillbaka och se hur de skulle utspela sig om du valde någonting annat helt enkelt. Och den idén är väldigt spännande för att när man tänker på den utifrån ett filmperspektiv så är den ju helt fantastisk egentligen. Vi pratar här ungdomar, vi pratar skolmiljö, vi pratar socialt umgänge, vi pratar social fobi på vissa karaktärer vi pratar sex, våld, droger allt liksom som liksom symboliserar eller sammanfattar livet på livet som ungdom idag egentligen vi kommer ju alla i kontakt med alla grejer egentligen där. och det jag tycker är så himla bra och snyggt och vilket verkligen var en ögonöppnare för mig ...var när jag hade spelat igenom de fyra episoderna som har kommit hittills. Och jag har börjat, börjat ett jobb där jag arbetar med mycket unga människor i, i en del. liksom Och fick då se de här karaktärsdragen som jag har sett hos karaktärerna. Så jag kunde liksom gå, gå runt på jobbet och på fritiden- och träffa och möta en person och säga, aha, där är den personen. Och där är den personen. Och det blir väldigt påtagligt när man har suttit och investerat tid, kärlek och kraft egentligen i de här karaktärerna. I deras val, gått in och förstått deras situation. Och det gör det helt plötsligt väldigt mer mänskligt när man faktiskt själv i sin vardag träffar på de här personerna. På ett eller annat sätt. Just i det fallet så är det egentligen Life is Strange. Det är väl det spelet som jag just nu i alla fall är mest känslomässigt investerad i nu när vi går och väntar på den sista delen. Och det är egentligen det jag går och tänker på om dagen är nu bra. Mm, borde jag gjort det där valet eller mm, ska jag lita på den personen eller mm, hur fasen ska det här sluta? Och egentligen är det ju lite det vi går runt och tänker på hela tiden. Vardagligt, vardagligt liksom. Så på det, på det sättet så tycker jag life is strange just nu. Vill man sitta ner, investera lite extra tid i ett par personer, ett par karaktärer. Eh, så är det egentligen den bästa upplevelsen just nu som jag vet. Det är Hotel Take. de gör fantastiskt, fantastiska bra karaktärer. Fantastiska, fantastiska bra karaktärer. De skriver bra och de levererar det de Säger att de ska göra. Så det är väl egentligen mitt lilla tips idag. Går ni omkring och tänker och tycker och vill göra mycket. Sätt er och spela det ett tag. Så kommer ni få perspektiv som ni sen kan relatera till i vardagen. Vilket det är väldigt kul tycker jag. Och det är härligt när ett spel görs också. Och väljer att utmana karaktärer. Väljer att utmana oss och våra synsätt. Och på hur faktiskt vi pratar och uppför oss mot varandra. Det är jätteviktigt alltså. Och det är egentligen det jag ville säga idag. Jag tänkte jag lägger in en liten tv-spelspik nu när jag är själv. Och jag antar att Malin framöver också vill prata om det här. För inte alls så länge sen så ringde hon och sa att vi måste prata cosplay i ett avsnitt av Sanningen. Och det tycker jag faktiskt är jättespännande. Så det ska vi definitivt göra. Vi ska prata cosplay framöver någon gång. Och innan det så har vi ju en hel del annat att gå igenom som vi har tänkt. Och i ett kommande sånt här temaavsnitt eller vad jag nu ska kalla de här. Så tänkte jag också gå igenom och prata lite filmteknik. Lite dramaturgi. Sådana saker som jag tycker är väldigt intressant. Och se hur karaktärer, hur situationer och hur liksom helheten påverkas av valen de gör. Så det är väl lite av det som är på kartan just nu. Och jag hoppas att ni ska tycka att något av det verkar trevligt. Och det mina vänner är det som jag... Har att säga idag. Kom ihåg att Sanningen från och med nästa vecka kommer att dyka upp på söndagar istället. Så ni får avsluta veckan med oss. Fortsätt att skicka era frågor, funderingar, hate och love-mail till sanningen.podcast.gmail.com och följ oss på Twitter. Eh, Sen också, vill ni höra på YouTube istället så går det också bra. Då är det bara att söka på Sanningen Podcast så dyker den upp där. Till nästa gång vänner, tack så mycket för att ni har lyssnat och kom ihåg att sanningen finns där ute, någonstans.